Radio on tullut tänne Petsitin eläintarvikepuolelle ja meillä on haastateltavana täällä Keitti. Hei Keitti! Hei! Ja ootko sä ollut kauan täällä töissä? Ää, en ole ollut ihan kauan täällä töissä, mutta ää, muistaakseni viime vuodesta. Okei, eli sä tiedät sitten jo paljon näistä tarvikkeista. Me ollaan nyt tässä kissan ruokahyllyn luona. Ja tässä on ilmeisesti jotain erikoisruokia. Kyllä tässä on erikoisruokia. Tässä on iso valikoima erilaisia ruokia. Ja aloittaisin ehkä Lilis koska se on sen takia erikoinen ruoka. Että ihan perusihmiset sitten tekivät sen ruoan. Omistajalla se oli, siis, oli Porterkolli, joka tuli sairaaksi kaupan ruoista. Ja sitten ne alkoivat tehdä itse omia ruokia. Ne soittivat eläinlääkärille, farmi, farmiille, mistä ne saasivat hyviä ruokia. Sitten ne tekemään tekemään erilaisia reseptejä. Sitten ihme, tapahtui, niin se koira parantoi Ja, ja sitten kaikki olivat ihmeessä siitä ja halusivat enemmän tietää niiden ruuista. Niin sitten ne rupesivat tekemään ja nyt ne myyvätkin. Eri, erilaisia ruokia. että on sitä siis... on sekä kissoille että koirille. Kyllä. Ja tässä on niinku, et jos me katsotaan kalaruokaa, niin siellä on ainakin 70 prosenttia kalaa Ja ka kanalla on sitten 68 prosenttia. Okei. Okay. Mitäs muita, muita ruokia täällä on? Seuraavaksi voisin ehkä Fish for cats. Sen takia erinomainen, kun siinä on myös iso kala prosentti. Kissat tykkää siitä kovasti, että ei ole, ei ole tullut vielä vastaan kissaa, kuka ei tykkäisi siitä. Että sielläkin on joku 67 tai 65 prosenttia ja puhtaasta kalaa ja todella hyvää luonnonmukainen ruokaa. Oliko näitä molempia ruokia, oli siis sekä kuivaruokaa että säilykettä? Kyllä. Mä olen peruakaan säilykkeinä ja kuivaruueina. Sitten me voitaisiin katsoa seuraavaksi näitä ruoki, ruokiin liittyviä aktivointi, kissojen aktivointi, ei ole leluja, mutta aktivointivälineitä. Kyllä, ne siis sopivat hyvin kissoille, kenellä on tylsää, ne ei halua syötä ihan peruskupista. Ne sopivat myös kissoille, ketkä syövät liian nopeasti ruokaa. Et jos tarvitsee kissa laihtuttaa, niin se on hyvä väline siinä mielessä. Et kissa ei saa yhtä hetkellä niin paljon ruokaa, se ei joutu miettimään pikkasen, tekemään töitä sen eteen, että se saa ruokaa. Et se on niinku siinä mielessä todella hyvä. Ja se on myös niinku väsyttää sen aivoja, silloin on kiva olla. Ja... Siinä on ehkä parempi sitten. Ja kissa silloin kiva olla, kun se aivot on väsynyt. No ei, siis siinä mielessä, mutta siis kyllä se on niinku sellainen, että vähän niin kuin jos on pentukissa, niin se voi ottaa sitä leikkimistä. Niin se joutuu leikkimään, niin se on niin kuin sillä kivaampi, mutta pannat kissat sit. Ne joutuu taas miettimään, että miten, ottaanko me tassulla sen nappulan siitä vai kielellä vai mitä me otan. Niin sit se väsyttää ja sitten se myös kehittää sen aivoja tavallaan. Mm, mm, mm. Eli näistä kissa kaivaa tassulla niitä makupaloja sieltä, noista labyrinteistä. Kyllä. Sitten meillä on tässä jotain vesijastioitakin, tuommoisia Joo. Aivan erikoisen näköisiä Kerropa niistä. Ne on siis tavallaan kuin vesiputoukset, mutta siis mm, tarkoitettu ihan koti, kotia varten ja kissoille. Et siellä on aina siis, äh, puhtas vesi, mikä säilyy kylmänä ja äh, sitten se vesi siellä vuotta, niin Jotkut kissat vain tykkää siitä mm. <laughs> seisovasta vedestä. Niin se on ehkä parempi vaihtoehto, että on aina niinku sellainen... Äh, Miten se? Kiertävä vesi. Joo, kiertävä vesi on siellä tarjolla, että vesi pysyy enemmän puhtaanakin. No se näyttää hauskalta, hauskalta se mona, laitteelta. Monet kistathan tykkää vedestä, ei niin köllä. sulla sitä vettä. Joo, ne voi vettä, myös vettä, vettä, vettä. leikkiä siinä. Niin tulee samalla sekin. Siinä voi myös laittaa jonkun lelun tai jonkun pienen lelukalan sisään, niin sittenkin saa sitä sieltä, niin sekin on ihan kiva, koska se, mm -hmm. kuitenkin se vesi on vuotava, niin se kala sieltä kier, kiertää Je -je, ja sitten, joo, joo. Joo. Et se on sellainen hauska. Joo. Ja myös kiva ja rauhoittava itsellä, kun ku kuuntelee sitä vettä koko ajan, että asu meren rannalla. <laughs> <laughs> se on niinku ihmisellekin rauhoittava ja levirikkeitä. Kyllä. Mm -hmm. Monta. Hyvää pointtia mm -hmm. tässä asiassa. Okei, mitäs muuta haluaisit meille vielä esitellä täällä? Sitten voisin puhua pikkasen hiekaista. Mm -hmm. Et meillä on iso valikoima erilaisia istujen ja Kaikista erikoisempi on ehkä äh, Tämmönen Naturskullin, se on aplausin, aplausin tekemä kissanhieka. Se on kreikan pähkinän kuorista tehty. Uhu. Ja se on siis sellainen, mikä, mikä jos se heitä sen ulos, niin se... Äh, mikä se on se? Tän, maatuu maatuu Joo, se on ihan niin kuin bioväline. Ja sitä voi heittää myös vessapöintosta alas, jos, äh, jos ei jaksa heittää mm, esimerkiksi... Ves, äh, roskikseen tai sä et halua seisovakakkaa roskikseen, niin hyvin se voi laittaa vessankin, että se on sellainen hyvä. Ja se on sellainen pehmeä, eli kissat tykkää kävellä sen päälle ja se ei pöly, siitä ei tule mitään pölyä ja jos on pitkä karva, niin, kissa, niin se jää kissaan karvan kiinni. Mm. Et se on niinku siinä mielessä todella hyvä Se on myös pikkasen sellaista hyvää hajua, että se miellyttää kans. Onks se minkä hintaista? Miten yhdessä nyt on? Se on nyt 6 äh, kilon säkki, maksaa 17 euroa 90 senttiä, mutta siis tässä on myös ohje, kuinka paljon sitä tarvitaan. Esimerkiksi jos sulla on iso äh, vessakissalle, sit, äh, laitat vain noin 7 sentimetriä, sitä, äh, ja sit, tai sitten 26 grammaa. Ja, et siitä riittää mm -hmm. hyvin. Se on kuitenkin riittosampi sitten, kuin monet omaiset halvemmat. Kyllä. Ja mm, mm. juuri sen takia, että se on todella suosituin nykyään, kun se on sellainen sataprosenttisesti naturaali. Siellä on niin paljon hyviä ominaisuuksia, että sen takia ihmiset tykkää, ihmiset tykkää kissat tykkää. Joo, se on tämä <laughs> ekologinen vaihtoehto sitten. Ja. On? Tässä on sitten esimerkiksi tämä Everclean hiekka. Kerropa sinulle. En tuo vihreä Tässä on nyt tuo, mitä sanotaan, pyskapönttö tai... Joo, joo. Kissa hiekka. Kissahiekka Joo. Siis, äh, on sellainen... Ympyrän muotoinen hekanasti. Se on siitä erikoinen, kun kissa menee täältä etäpä, etästä sisään. Sitten sä teket sen pissan ja kakan. Niin sitten sä teet 360 astetta kierrät sitä. Niin kaikki se, pissa on pissa ja kakka menee yhteen paikkaan, niin sitten sä otat tästä helposti ulos ja vakaadat pois eli Joo. se on todella helppo siivata. Ei tarvitse mitään pesua eikä mitään, et se on siinä mielessä todella kätävä. Että vain yksi kierto, niin että se putsa asiassa melkein. No, tämä on hyvin jännittävä ja helppo. Joo. On näköinen laite. On. Onko tämä koko alimainenkin? Ei, se alimainen on ihan niin just, eli se on vaan tuo pyöreä minkä sitä sanotaan, sylinterin mallinen pyöreä astia. Kyllä. Ja seuraavaksi voisi puhua siitä hoppin vessasta. Se on nyt todella kätevä, jos on muita eläimiä kodissa tai lapsia. Kissa hyppii tästä päältä sisään. Ja muut eläimet eikä lapset voi siis pölliä sen kakkaa tai miten muuta, että ei pääse leikkimään hiekalla. on vaan kissa päästä sisään, hyppää ulos, niin tassut jää tänne hiekkaa ja kaikki tänne, eli se vie myös hiekkaa ulospäin. Koti pysyy puhtaana, eikä muut elämät pääse sinne, eikä muut ihmiset tai lapset. Joo. joo. Sitten tuossa on tuo kolme kerroksinen myös sellainen, Tämä. joka on varmaan sellainen, mikä on myös näppärä kotona. Joo. Täällä on, se on sellainen, että se on ihan normimallinen periaatteessa, mutta päällä on siis erilainen kerros, että jos nyt äh, sä tänne hiekkaa ja kissaat ja kakkaan, niin Äh, ravistelet sitä mm. ja sitten se mm, putoaa tänne, a, siis kaikki äh, puhtaa siekkaa, putoaa tänne alaspäin ja pissaa kakkaa jää tänne päälle eli sit sä sen, että todella näppärä, ja ei tarvitse paljon siivousta siinä mielessä. Ne on kyllä tosi käteviä nämä uudet, uudet innovaatiotkin siekkalaatikoissakin. Säästää aikaa ja vaivaa monesti. Joo. Kyllä. Ja sitten mä voisin puhua myös sen Viron omasta tuotteesta. Tässä on keraaminen Vessa. Sitten sitä voi tilata ihan minkä värisenä tai luonnollisen sä haluat. Et, ne tekee ihan sellaisen kuin se itse olet. Se on ä, keraaminen, täysin keraaminen. Ja se on pikkasen painaava. Jos sulla on sellainen erikoinen maku tai sä haluat sun koti näyttää syvältä, niin sitten sä ostat sen Vessan, sitten kuka ne Joku. Sellainen, muovi joo. Joo. Se on ihan kaunis katsottava ja jos on painava kissa, niin yle, aika moni kissa tykkä tule tassuilla tänne mm, päälle. Jos se ei kaadu. jos on isompi kissa, vaikka menkuu tai tai ei Saatko näitä eri kokoisia? Mm. Nämä Ja koko aika pienet. joo saa Niitä voi tilata ihan seläsi kun Ihan käsinne tekene. Niihin takia on kyllä sitten sen mukaan joo. tietenkin, se on mutta ei se ole kuin yksi, yksi ainoa kerta kun sun tarvitsee välttämättä hankkia. Kyllä. Jos niin muoviset on sellaisia, että ne kuluu, ne raapintuu ja sitten hmm. tulee keräämään bakteereita, joo, niin joo. tuo tavallaan ikuinen tuo kerääminen kuitenkin. Kun ei vaan sitten tiputtele tätä, ettei se menee rikki, <laughs> ettei se menee rikki. <laughs> no totta. Mm. Kyllä. Sitten me voisimme mennä oikein sinne päin kävelyäädet. Sitten mä haluaisin esitellä raapimapuuta. Sitten mä haluaisin esitellä raapimapuuta, minkä voi siis kotona itse tehtävä tai ostaa meiltä. Se on sellainen, alhaalla on sitten painava äh, rauta. Ja sitten on sellaiset pyörän muotoiset äh, paperi. Pahvi. Pahvi. Pahvi. Ja, et, Pahvit on laitettu vain päällekkäin niin, ja ylhäältä ruuvattu kiinni. Niin se on sellainen, että niitä voi tehdä kotonakin itse. Ja kissat tykkää siitä ja se on sellainen, helppo tehdä itse tai ostaa, niin se ei voi olla ja, ja kuitenkin Kissat tykkää pahvista ja pahvilaatikoista, niin se niin kutsuu niitä raapimaan. Tuohon on tuo ihan siis tavallinen vähän naru. Mulla on esimerkiksi nuo luokkailupöydän jalat laitettu sillä, kun ne raapineet jalat. Joo. Ja se pelaa, pelaa. Yeah. pelaa hirveä hyvin. Se pelaa hirveän hyvin. Että, että ne on raapineet, sitä ei saa raapia sinne koko ajan, mutta siitä huolimatta kyllä, toi mennä huonekaan. <laughs> Joo. Sitten meillä on vielä sellaisia. Äh, äh, Tässä on tissa pesät. Äh, taas tehty äh, se on siis äh, puuvillasta. Ja ja puusta tehtyt pesät näyttävät todella hyvältä, käsityönä valmistettua. Eh, maksavat myös aika paljon, mutta on sellainen, että kiva että kissa pääsee sisään. Ja on sellainen kiva joululla kissalle. Ja, kauniita sisustus ja Ehdottomasti. Mut yksi kaunis päivä puhuit vähän kovemmin. Sanoit, että et voi elää. Yhtään kaunista päivää mun kanssaani viettää. Mä mietin, että ai aha. Kiitos sullekin näistä vuosista. Kos vuotta sokuutelin. Oisit puhunut vähän kovemmin. Kaksi ihminen. Et jos menet mökille tai matkalle tai viette kissan luo Niin sitten meillä on siellä pahvista tehty kissavessat. Kerran, kerran sit voi käyttää sitä yhdessä tässä on eri kokoja. Yhden pahvin voi käyttää siis noin viikon ajan Sitten se heität sen roskikseen, Sitten se otat seuraava, tässä on niinku neljä yhteensä. Ja eli kuukaus kestää sitten tällä kätevä, jos on pakko mennä johonkin tai, tai viet vaikka kissan johonkin. Joo, ja toi pahvi kestää siis sen, että kissa siihen pissaa, niin se kestää jonkun aikaa se pahvi kuitenkin. Kyllä, suositeltava aika olisi viikko, mutta toki jos kissa ei pissaa niin paljon eikä mitään vettä sinne päälle kaatu, niin voi sitä myös kauemminkin käyttää. Että, että se on sellainen helppo ja luonnon ystävällinen. Ja Joo. on Joo. Jo, to, helppo ottaa mukaan. Ei tarvitse ottaa erilaisia hiekkoja ja kaikki pahvilaatikkoja. Niitä <laughs> muovilaatikoita <laughs> mukaan. <laughs> Kyllä. Ja ihan kevyt, kevyt kantaa tuo mukana. Kyllä. Ne on kevyitä. Sitten voitaisiin katsoa vielä näitä valjaita. Ja nyt te jatko. No niin ja nyt siirryttiin tänne katsomaan minkälaisilla Tarvikke, minkälaisia tarvikkeita tarvitaan, jos kissa ulkoilee? Meillä on siis erilainen valikoima valjoista. On ihan perusvaljoita, niin kuin kaikki on tottunut näkemään erilaisissa kaupoissa, mutta meillä on nyt ihan erilaisia uusia valjoja, mikä on siis sellainen kuin liivi. Se on ihan kuin koirille esimerkiksi joku liivi. Se on se materiaali eli kissalle tulee siitä kuuma olo kissa ei pääse sieltä ulos ja se on todella mukava, koska ää, jos kissa nyt kävelee tai sä, niinku, pität sitä ulkona, jos en, ää, usein, niin sit se mm, ei teke niinku, jälkeä sillä. Joo. Niin ne saattaa hiertaa nuo valjaa kissan kainalosta tai jostain. Niin Joo, tää mut on nein. kyllä pehmeä tää Todella helppo on laittaa päällänä ja tässä on niinku, monta kiinnikettä, että varmasti kissa Pysy siinä, että ei pääse karkuun. Onko noita eri kokoisille kissoille? Tuo näyttää aika pieneltä. Kun se meidän... Itse asiassa niitä voi tilata. tilata joo. Joo, joo. mutta ne ei vielä, no aika uusi tuote, niin ne ei ole vielä niin suosittuja, niin en ole ostanut niitä eri kokoisina joo. vielä säännöksiä tälle, että ne on aikuisille kissoille, ettei ole pennoille, mutta varmasti niitäkin saa, jos tarvitsee. Joo. Sitten meillä on myös kaulapantoja erilaisia. Tässä on sellaisia mm, helmejä. <hysy> <hysy> <hysy> et, et, et, jos on, äh, esimerkiksi asutte jos sen maatiloissa, missä on asutallissa, niin tässä on hyvä olla joku sellainen, mikä tekee sellaista ääntä, niin kun se saalisteli, niin linnu kuuntelee, niin on mahdollisuus päästä pois sieltä karkuun linnuilla. Mä no, ja sitten omistajakin kuule, että missä se kissa liikkuu, kun vähän kilisee koko ajan. Jossain. Kyllä. Mutta to toki, jos ei tykkää siitä kilinästä, niin sen voi helposti myös poistaa. Sitten meillä on erilaisia fleksejä kissoilla, kolme metriset erilaisia värejä. Pinkky, sininen, musta, punainen, mistä kukaankin tykkää. Että... Ja toki meillä on myös sellaisia sokkoja, että voi laittaa radikkaan. Patterin päälle. Aha, joo, joo, joo, joo. Eli kissan oma sohva, minkä voi lämpöbatteriin pistää joo, et sit, roikkumaan. Joo, et sit kissat saa sieltä lämpöä ja tykkäävät todella paljon siitä. Kestääks toi minkälaista painoa? Kyllä nyt kestää myös pikkuinen poira mennä päälle. Tässä on nyt paino sanottu, mutta ainakin 15 kiloa Aa, yleensä joo, tai, joo, että... tai vaikka enemmänkin. suurempi hyvin... suurempikin kissa siihen joo. pääsee. Joo. Joo. Tuo on aika kätevä, täytyy Monta kyllä panna harkintaan. Joo, tuo täytyy kyllä aika mukavaa. Talvella on se todella hyvä, että jos ikkunoista tuulta puhuu pikkasen sisään, niin kissa te tykkää siitä viileästä säästä niin, en, että haluat aina olla jossain lämpimän päällä, vaikka tietokoneen päällä tai, tai jos sulla on oma ää, kattila tai joku. Mm, mm. <laughs> niin sitten se olisi kätävä kerrostalossa. Tai... Miksei myös oma kotitalous tervitellut? Miksei? Sitten katsotaan, täällä on kissojen aktivointilevy ja kerrotaan, näistä vielä? Kyllä, niitä on todella iso valikoima. On erilaisia, on sellaisia pyöränmuotoisia, missä on palloja sisällä ja kahdeksan muotoisia, niin tassulla leikkiä se yrittää saada niitä kiinni ja, ja näin. Ja Sitten on myös siirille ja, ja myös naru. Öö, sellaiset niinku kalastusonget, mutta kissoille ne on ihan suositoiltuja ja kun kissa tykkää saalistaa, niin voisi leikkiä. Niinku ja... Mm. Ja niitä on monenlaisia näkö. Joo, Tässä on... Palloilla ja linnusulilla ja kaik, ihan kaikkea, mistä kukin tykkää. Ja erilaisia materiaaleja on muovisia ja puusta. Ihan kaikkea, <laughs> Mitä puhuttu? Ei, Ei Joo, eli kässä on kans kissa, se on sellanen hiiri. Tässä nyt se, se on nyt sellanen aktivointilello, että se periaatteessa Aa, se pitäisi itse... Hiiri, hiiri, hiiri siellä ja kissaa ja yrittää sitä saalistaa. Kyllä. <laughs> Tää olisi... on oikee äänellä varustettu. Siinä on moottori, Kyllä. joka pyörittää sitä. Jostain syystä nyt se... Tällä hetkellä ei toimi, mutta. Nyt siis. Joo. On sellainen, että kissa joutuu ajaamaan sitä. Periaatteessa kaikki, kaikki on enemmän vähemmän niin saalistukseen. Kyllä. Että kun vaatteko tykkää saalistaa. Niin. Kyllä. Ja meillä on myös äh, sellaisia spreitä, mikä on siis äh, on? naisten. Äh, se on se. Kissa tulee sen hajun päällä, mikä sen suomeksi on sen. Mm -hmm. siis, se, se, no se palteriaan, mistä joo. puhuttiin valeriaana, valeriaana, valeriaana suomeksi. suomeksi? Joo. Joo, joo. Joo. että meillä on niitä spreitäkin täällä, että et, jos haluat et kissaa mennä raapimaan johonkin tietyn asian päällä tai jotain, niin sit sitä voisi sinne myös joo. suikuttaa. Joo. tai joo. Onko myös kissolla sellainen rauhoittava valeriaana? Vai ei, kun ne tule entistä hurjemmaksi, kun ne saa sitten? Joo, ne tulee entistä hurjemmaksi, ei se mitään rauhoita. Meillä on missään rauhoitettuvaa rauhoita. tavaroita, mutta on siellä puolella. Joo, joo, joo, joo. Mä näytän teille myös vielä niitä. Ah! Kupista voisi ehkä puhua pikkasen vai? Joo. Tai. Tuolla nyt kuppien loet. Tässäkin on taas todella iso valikoimat, että esimerkiksi Lotteen, lotten. tässä on kaikki sellainen vähän niinku suomalaismakua, että on sellainen pohjoismainen, että on harmaa, valkasta, sellaiset pastelliset värit, että sopii suomalaisin koteikin todella hyvin, että sellaiset kauniit ja täälläkin on siis myös sellaisia hauskoja. Että kissa ei saa niin nopeasti niitä napuloita, Mutta on joo, taas joo. siellä virikä, virikä, äh, astiat. Joo, virikä... Astiat. Ja myös painavat astiat, jos kissa on, tykkää tassulla äh, ottaa vettä paljon ulos tai saa halua, niin raapineet. Kaikki vesi ja ruoka kaatu, niin miksei sitten kivistä tehty? Se on ihan niin kuin tiili, tiiliskiveä upotettu ruokaasti. Kyllä, että kissa ei saa niitä itseäni kätän, se ei voi kaataa niitä. Ja sopii myös hyvin koirillekin. että koirilla on sitten eri kokoja niitä kokoisia. Niin, tässä on kyllä joka, joka makuun näitä ruokakuppeja todellakin olemassa joka väristä. Se on nyt Petsidin kissapendujen pakkauksen loo. Et sen voi siis ostaa, jos vaikka menee kaveri ja ja haluat mennä kylään käymään, niin sä voit ostaa sen hyvinkin, niin se on kiva lahja sille. Se sisältää siis erilaisia ähm, lahjakortteja, myös äh, äh, tässä on siis ruokia sisällä, lahjakortit, ruo ähm, lelut ja ihan kaikkea. Tässä että, että on myös sellainen panta, että mihin sä voit laittaa sun puhelinnumerosi ja, ja kissan nimen, että jos käy tulkoa ja pelkätät kissa katoo johonkin, niin sit sä näkee sen pannan ja saat kiinni. Sit siellä on jotain kirjallisuuttakin vielä, on ne jotain Joo. ohjekirjoja? Kyllä ja Nameja on. Ja, ja ihan niin kuin melkein kaikki. Et se on sellainen kiva lahja ja maksaa siis 9 ,99 euroa 99 senttiä. Sen voisi ostaa jos menee kylään tai, tai jos ostaa itelles kissan pennon, niin miksei itelleskin. on kiva pieni paksaus. Mitä myös koirille. No, koirille on kans omansa. Sitten me voitaisiin puhua pumpista. Eli jos te käytä valjoissa kissan kanssa ulkona, niin sitten meillä on erilainen valikoima punkkitavaroista ja vaatteista, että on sellaiset, minkä voi laittaa sit kaulan ympäri että se on ihan luonnollinen ja tehty, sit, ettei ole mitään kemikaaleja ja sitten se estää kuitenkin ne punkit ja kaikki muut muurahaiset ja, ja kaiken. Että voi laittaa myös itselles tai lapselle tai kissalle tai miksi koirallekin. koerallekin. On siis sellase, mikä voi laittaa kaulan ympärille, käden ympäri siis, tai sellainen peitto, jos menette syömän ulos ja haluatte istua kaikki yhdessä kissan kanssa, niin voit istua it itseden. Ähm. Mikä on siis? Viltin päälle. Joo, viltin päälle. Voitte istua itse kissan kanssa, lapsen kanssa. Et, ja sitten seesta, että muurahaiset ja punkit ja ja ei mitään tule sinne päälle. Onko siinä jotain, jotain ainettakin, joka karkottaa niitä, vai onko se vaan, että ne ei pääse siitä? Ei, kun se on lapiin? aine, joo. Se on luonnon. Ähm, äh, aktiivinen, aktiivinen ainesosa on siis patentoitu permetriini, ja se on tiukasti sitoutunut kankaan, kankaan kiutuihin. Aivan, eli se, se sitten karko, karkottaa niitä. Kyllä, ja Joo, ja se on sitten punkkeja ja kirkkoja vastaan. Ja tässä on siis eri että isot peitot ja kaikkea, ja sitten auton, au, auton suojelu. Et jos... Niin, ettei et penkit mene penkit me, tuota. sotkuseksi, joo. joo. Täällä on myös hyvät keraamiset. Ähm, vetään jooma astiat, että ne pitäisit vetän puhtaana ja Että sä voit vaikka itse kokeilla, että jos sä laitat tänne puumaan vettä, niin se menee aika nopeasti todella viileäksi niin se pysyy viileänä Että sä voit sen laittaa vaikka aurinkon alle, niin silti se pysyy viileänä Että kissa kuitenkin tykkää viileästä vetästä, niin se olisi kyllä, hyvä vaihtoehto, että kesällä et on aina viile eeta, viilevesi sillä tarjolla. Mitäs vielä? Oliks tuolla se joku hunk? Tuks. Meillä vielä jotain että... ah. no, vielä. Puhuuks, puhun te, teille siis myös shampoista. Meillä on sellainen kuiva shampoo, että jos kissa ei tykkä pesusta, mutta kuitenkin niin se haisee ja haluat sen pestä, niin meillä on sellainen kuiva shampoo, mikä voi siis laittaa kissan päälle Selle... nopeasti. Sitten sä anat vaikuttaa sille pari minuuttia, sitten sä kampaat sen ulos. Ja sitten sun on kissa toaksu hyvältä ja niin se on puhtas. Ja... Ei tarvitse miten vettä eikä kiusata kissaa. Mm, Tuo joo. on kyllä tosi kätevä. Aika moni kissa, on vähän vastustaa sellaista pesemistä. Kyllä, mutta jos, mut jos on kissa kuka tykkää vetästä, sitten sit meillä on sellainen luonnonmukaisia ää, shampoota. Sit se ei sisältä mitään, mitään kemiaa, se on vaan ihan niin kuin <laughs> Se on tällainen, mikä pitää myös toaksua tälle hyvältä ja ihmiset suosittelee sitä paljon. Et, et ei aiheuta allergioita yleensä eikä mitään sellaista. Näitäkin luonnonmukaisia samppuita löytyy ja. pissoille ja koirille molemmille. Kyllä. Mitäs niillä? Oliks tää silloin? Joo. Punkkikarkkote. Mm -hmm. Joo, sitten täälläkin meillä on punkki- ja hyttöiskarkote. Tässä on sellainen. Vähän niinku mitä sä laitat siis kissan niskan päälle ja sitten se vaikuttaa noin neljä kuukautta. Se on myös luonnonmukainen, ei mitään kemia ja taas, et jos on sellainen kotikissa, kuka käy val valloissa ulkona, niin se on syvä vaihtoehto, mutta toki jos on maatilakissa, sit mä suosittelen sille klinikan puolelta, niin on vähän vahvempi ja kestä kahdeksan kuukautta sitten klinikan mm -hmm. punkkiesteet. Tämä on siis sellainen hyvä, että jos ei ole käy niin paljon ulkona, mutta kuitenkin käy, niin se estää ne hyvin. Niitä punkkeja tosiaan nykyään on kaupungissakin niin paljon, että ja. on kyllä hyvä varautua niihin. Olisiko se siinä? siinä? Annaanko vielä jotain? Pane kiitoksia No niin, kiitoksia. Joo. Kiitoksia, keitti sinulle tosi paljon. Tämä oli tosi, tosi mielenkiintoinen kierros täällä, täällä Petsitin tarvikepuolella. Ja täällä on kyllä hurja, hurja valikoima kaikenlaista. Ja täällä varmaan myyjät sitten opastaa, jos, tuota, jos asiakas ei itse tiedä, että minkälaista, minkälaista hän nyt varsinaisesti tarvii. Kyllä, että aina avustamme ja tervetuloa tänne. Kiitoksia. it Kerrot jotain ja hymyilet,